Kettős öröm In Memoriam Karinti Frigyes 1. Horgászok lapja Örömmel közöljük sportásainkkal, hogy a budapesti sütőipari vállalat keszegezéshez való tarhonyát hozott forgalomba. Ez az új és nagy jelentőségű találmány Tízdekás zacskókban, minden szaküzletben kapható. Elkészítése a horgászfeleségek feleségek nagy örömére igen egyszerű, forró vízbe dobva öt percig kell főzni, majd leszűrni. A főzés után körülbelül másfél órával éri el teljes rugalmasságát, aminek jó voltából a horgon 4-5 óráig is kitart, és keszegezéshez garantált sikerrel alkalmazható. 2. Keszegek lapja Örömmel tudatjuk tisztelt olvasóinkkal, hogy a budapesti sütőipari vállalat, melynek emlékezetes horgáz galuskája már sokunknak örömére szolgált, most újabb tésztát hozott forgalomba. Ezt a tésztát tarhonyának hívják, és elődjénél jóval hozzáférhetőbb. Ha csöndes a víz, 4 öt óra hosszat is megmarad a horgon, tehát nincs okunk sietségre, kapkodásra. Keszegek! Figyelem, ne húzódozzunk, ne féljünk az újtól. A horgásztarhonya ízletes, tápláló, vitamindús. Fogyasszuk egészséggel!